De aztán rájöttem, hogy amikor Kontra című műsort mondták, akkor, hogy a orosz József felbeszélt. <tos>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 átok neked egy dalt, meg egy szöveget, aztán teljes. Panaszkodni ahhoz érte, bölölődsz az ellen, mi ezt vagyunk, vagy túl, mint a hányat. Büszkék a nemzettalpával, istendelen, luft a bühen, nem magyarnak való, egyet beszéltek, kibor össze, vissza, a szavában van vissza Egyszerűen senkik vagytok Egyszerűen senkik vagytok Egyszerűen senki Örülnétek, inkább annak, hogy az sor sinc köszönjétek szerencsétek, kurak vagytok Nem cserétek, kiharcolt meg, szabad nemzet Szabad ország, hovás igen, ez az eszme Árnozatos, véres testben Egyszerűen senkit vagytok Egyszerűen senkit vagytok Egyszerűen senkit vagytok Panaszkodni ahhoz értesz, dörgölősz az ellenséghez, fagytuk vagyok, mindahányan tüskék a nemzet talpában énekli legújabb számában, a magyar nemzetirok egyik legnépszerű produkciója a Kárpátia. Az Egyszerűen Senkik Vagytok című dalszerdán szöveges videóval együtt került fel a Youtube-ra, amelyben a zenekar néhány fényképer egyértelművé teszi kinek üzen a dörgedelmes sorokkal,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 Orbán pedig a valakik. Az együttes frontembere Petrás János egyébként októberben Márkizai Péternek is odaszólt egy hódmezővásárhelyi koncerten, ahol a két szem között arról beszélt, hogy a politikus miatt talán utoljára játszottak a városban. Ahogy augusztusban az index is írta, a Kárpátia tavaly 5 millió forintot kapott az dokumentum dokumentumfilm készítésére, mindez a stenkel jelent meg Kovács M. Dávid tollából január 30-án 15 óra 29 perckor. Tudom, hogy nem vagy egy fáli András és Pernyi András sem, nem is azt várom tőled, hogy zenekritikát mondjál, és ha azt kérdezed, hogy mi a kérdés, nincs kérdés. Ezt így feldobtam, az a kérdés, hogy le akarod-e ütni, mint a röplabdában szokás. A vonalban Filipov Gábor. Jó legyen, kívánok. Uh, hát sokféle, sokféle meg lehetnek özelíteni a dalmat. Uh, melyik melyik dimenzióra érdekel? Meg? A nincs, hát egyelőre nem látok a fejedben, szeretném látni a dimenziókat. Figyelj, vagyok.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 Politikai értelemben ügyesen összefogott létező, csak teljesen szétszórt politikai szubkultúrákat, amelyeknek egy jelentős része az most mozog ki alóla. Egészen érdekes módon egyébként az úgymond mainstream vagy fősodratú jobboldali párt felé tendálnak, és a jobbikot pedig áruhozzák nagygarral. Szerintem azért érdekes hogy egyébként erről most nekem volt pont az egyetemen egy nagy hogyha azt nézzük, hogy mit is jelent az, hogy a Jobbik megváltozott, vagy nem változott, meg vagy úgy tesz, mint ha megváltozott volna, miközben nem, vagy igen, akkor ez szerintem egy erős indikátor, hogy a, a saját szervezeti alapját képező bázis mozok kialúla. Most ez egy külön kérdés, hogy ez mennyire segíti elő a főpolitikai ellenfele, de valamilyen változás a párt mögött az van.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 Idegennek meg fel a viselkedés, egész egyszerűen megállt, mint a cövek, és ezzel lehetővé tette számodra, hogy bármilyen irányba kitérjél, beleértve, hogy kicsi volt a valószínűsége annak, hogy te is megállt, mint a cövek, és továbbra is néztek egymással a farkas szemet. Tehát ehhez képest, most hogy hogyan kell tekinteni a jobbiknak és az ő tagságának az egymáshoz való mozgásához? Azért, hogy a kicsit nehéz helyzetben, mert vannak olyan dolgok, amiket nem szívesen mondanék el, mert azok bizalmas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 illetve a régi szeretők azok sorozatban nyilvánosan szakítanak velük, a közben azért még nem látszik azt, hogy lenne új lakás, ahol ők, ők, ők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 a bázisa, az aktivistája, a tapsága, a vezetőség az professzionalizálódjon. Ugye, hogy, tehát sémaszerűen ez úgy néz neki, hogy normális embert az, az egészséges fejbőr, meg a kárpátia, meg a skinhead meg ezek a szubkultúrák, azok elriasztanak attól, hogy részt egy pártnak a munkájában szórólapozon nekik ajánlásokat gyűjtsen, stb. Míg az ilyenektől megszabadul, hosszú távon, az adott esetben az eredményezhető, mivel csökken a társadalmi költsége a jobbik támogatásának,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 én azt gondolom, hogy, hogy joggal érezhetik magukat átverve. Honnan, hova mennek? Szerint a párt? Igen. Az én értelmezésemben ők megpróbálnak egy szélső oldali pozícióból, ami annak idején hasznos volt, mert láthatóvá az bejutottak a parlamentbe. Megpróbálnak ebből bemolzulni a jobb közép ö, sávba, és megpróbálnak egy professzionális, komolyan veltőkormány kormányképes pártként feltűnni, amelyik Kitölti azt az űrt, amelyet a Fidesz maga mögött hagyhat, hogyha valamilyen oknál fogva megrengál. És én ezt tekinthetem úgy, mint egy fiatal embernek a kamaszkóra utáni viszonylag konszolidáltabb 20 éves, de közel a 30 éves változatát? Szerintem tekintheted úgy, mint egy 90-es évek közepi MBS szavazó, amelyik kereste a, a jobb -közép pártot, amelyik eltűnt a, a pártversenyből. E, és gondolhatsz arra, hogyha Kap visszajelzést a párkhoz utána, ahogy kapott a szíveszt annak idején, akkor ez a változás ez meg tud csontosodni, vagy valósággá tud válni. Én azt nem fogom neked megmondani, hogy ezt most lett olyan, vagy ne lett olyan, Ez egy politikai játszma, ahol én nem az, Tehát nem feltétlenül tartom megismeretőnek azt, hogy mi történik az adott politikusoknak. A Igen, lehetőben. ez egy fontos dolog. Sajnos a beszélgetésünk vége felé Budélent kell neked idéznem, amikor a nőjével beszélgetve azt mondja, hogy lehetséges, hogy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 Mind a hány a tüstékban nemzett a pával, Istendelen lúfta zűrhenem, magyarnak való, egy csem beszéltek én össze-vissza, poloncavák van vissza! vissza. Egszerülne senkit vagytok! Egyszerülre senkit vagytok! Egyszerülre senki Örülnétek, inkább annak, hogy az zorsi felmagasztat Köszönjétek, szerencsétek, urak vagytok Nem cserétek, őseitek kiharcolt meg Szabad nemzet, szabad országba várségek Ez az eszme, álnozatos véres tesme Egyszerűen senkit vagytok Egyszerűen senkit vagytok Egyszerűen senkit vagytok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 Szóval azért érdemes velem beszélgetni, mert olyan kérdéseket vettek fel, amin önnek ez ágában nem jutna egyébként. Való fognám magam az ismerve. Nem a hősies és én pusztító ellenállást választán, hanem valószínűleg, meg menekülni előre. Nem csak azon gondolok, hanem, hogy látom magam előtt, mint egy filmet.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 Fantasztikus előadást láttunk, olvasom. Igen. Javában zajlanak a tártűv próbái, amelynek február 8-án tartják a bemutatóját. Az előadás rendezője Marton László. Szintén a Kosudia színházi alkotó állítja a színpadra Márai Sándor Hallgatni Akartam című darabját, így Pál Amanda, amelyet január 27-én láthat a közönség a Veszprémi Teátrum nagyszínházában. Az alkotót ért tavalyi támadások után Veszprémben dolgozhat először egykori mestere. Mi volt erről a véleménye a városban élőknek?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 És, és Európában, is, ezen belül Magyarországon, a, hogy a, egy kicsit eltáncoljak a kérdés elől, de nem a menekülés szándékában, majd paraj vissza is táncolok, de a, ennek egy klasszikus példája volt az amerikai előző elnök választási kampányban, az amerikai politikusok egészségügyi állapotáról szóló dokumentumok tárgyalása. Ez ugye Európában nehezen elképzelhető, egy választási kampány során a főbb jelöltek, orvosi jelentéseket pakolnak ki az asztalra, és az alapján értekeznek, hogy melyik őjük a halálos beteg, és melyik őjük nem beteg, és alkalmas a rolyálásra az elnöki pozíciót. Én azt, én a, a, a, amit ön mondott, hogy a, a, ennek a bizonyos MeToo mozgalomnak a, az európai, ez a magyarországi adaptációja másként zajlott, én ezt inkább ennek tudom be. Ha jól nem volt az, aki aki kifejezetten azt mondta, hogy nem érti ezt a MeToo mozgalmat, hát minden nő tetszeni akar minden férfinek, és szerint ez, ebbe, ebbe sok minden belefér. Ha jól emlékszem, a Rizsit is <kül> valógyígy foglalást, ami amit nem a keresem ebből a férfiak számára, hanem csak azt akarom mutatni, hogy teljesen különböző képen, kulturális háttérről függően különbözőképpen lehet értelmezni ezt az egész jelenséget, és ez nehezíti az biztos az átültetését. Ami a, ami a konkréteset illeti, akkor kell mondjam, hogy nem tudom, engem Oberflank pár nem kérdezett meg, én erről nem is beszéltem, és ahogy én látom Veszprémben, most ez ilyen képük jelentés, mert nincs nyilván reprezentatív képem a város közvéleményének állapotáról, de akikkel én beszéltem, azoknál ez a kérdés fel sem merül, tehát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 de azért itt, ezen a területen, ez egy nagyon érzékeny kérdés ott is. Gondolom azért, mert ez is magánélet, közélet, a magánélet közéletesítése, és pontosan ezek a kérdések a, körülforog a, a vita, amit mi most tárgyalunk. Azt kérdezem öntől visszatérve, tehát a gondolatját zárva, ahol abba hagytam, hogy anélkül a hazai példákat konkrétan említeném, azt kérdezem, hogy amikor erről beszélünk,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 De hát ezt hozzátehetjük, hogy, hogy igen, de ez, ez számomra egy állandó emberi, állandó emberi probléma, a világgyőzöm egy nem kis teste erről szól, erről a dilemmáról, és a világtörténelem is egyébként. Én, én nem tudom, hogy itt lehet-e igazságot tenni, mert persze ez, ez nem szép dolog manipulálni, nem szabad, de.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 Értem, ezeket igyekszem elkerülni ezt a helyzetet. Ugye erre volt korábban is példa ennek egy, egy részlet. Elkerülhető? Elvégé is. Um, ára van. Hát, Pontosan azt akartam kérdezni, van. hogy nem olyan mint a medve, hogy mégis az ember nem szeretné, de néha szembe jön. Igen, de, de, de. Azt kérdezem öntől,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 Ugye, amivel általában én foglalkozom, szoktam azok az európai és az amerikai vagy az angolszász... Kácsános, hogy hát, mentünk. Amennyire, amennyire én tudom, amennyire én tudom a helyzet az, hogy Maduro elnök egy, az ellenzék által illegitimnek tartott alkotmányozó nemzetgyűléssel elfogadtatott egy új alkotmányt, amelyben újra kezdhette az elnöki...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 vagy pedig ennek a, a mandátumnak a lejártával megszűnik elnök legitim elnökként e, létezni, és így jött az ellenségától, Oké, okay, de jól... én ezt értem, csak ugye Magyarország is azon országok közé tartozik, amelyik rendszeresen azt mondja a különböző vezetője szájából, hogy e, én se avatkozom a te belpolitikádba, te se avatkozz az én belpolitikámba, na most ezt tökéletesen szembe megyesz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 az valójában nem is érti ezt a problémát? Ez nem a kubai rakétaválság talán, ami a vagy jelmi, Az, a vagy némileg volt. A, em, emlékeztet Ukrajnára és a Krímre. Igen, Afganisztán, igen, tehát ezek a góc pontok.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 és Spanyolország, illetve az Európai Parlamentben gomolygó vita, hiszen tegnap egy szavazással úgy döntöttek, hogy az Európai Parlament is az ellenzék elnök jelöltjét fogadja el és támogatja Venezuelában. Ugyanezt behúzza a tagállami politikusokat is. Ugye a Fidesz az Európai Néppárt tagja, tehát valószínűleg a spanyol,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 0614890999 és 06 36 ha akarnak élni vele. Hé! Hey! Diktátor úr, Hogy van? Diktátor úr! Ha nem tudnak mi elég szorul Ha nem tudná a hurok ha nem mondtam volna eddig, akkor a műsor permanensen megjelení termékeket, és 14 éven aludjaknak nem, és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott. 0614890999 és 06367716111 perc múlva lesz 8 óra. Nem adunk önnek több katonát. Isten várja meg, míg lesz a az modozé, az arcába mondjuk, ebből erej. Nektátor úr! Hey! Nektátor úr! Ön a szívét a zsebében hordja, Én lett a szívás, a nemzet sportja. Én itthon vagyok, ebben a hazában, hát kopjon le rólam, mert jomaszt az állam! Hey! Diktátor úr! Körvény hey! Szabad Nem kell nem a háború! Nem kell nyomor! Nem kell nyomor! Nem leszek saját hazámban! Fogolj! Eleget járt a korsó a kódra! Ne menjen többé! Várja a bukta! Hey, hey! Diktátor úr! Hely! Hely! Hely! Hey, hey, hey. Diktátor úr. Hoztunk önnek ebédjegyet, hisz a torkánakat a vezér Lassan mondjuk, hogy be tudja vésni, most húzol el!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 Végében didididi didididi didididi hey! Jó reggelt lát. Majd arra kérek, hogy a végén ne tedd le, és akkor a vonalban karácsony Gergely Zuló polgármestere. Azt kérdezem tőled, hogy. Egybe lehet-e vetni azt a lelkiállapotot, amiben most vagy azzal, amikor az ellenzéknek volt a miniszterelnök jelöltje? Hát egyben lehet vetni, egyben lehet vetni, sok szempontból hasonló is. Mit tanultál, abból, mit tanultál abból, aminek egy részét tudod alkalmazni, egy részét pedig nem, mert vannak olyan dolgok, amelyek rajtad múlnak, és vannak olyan dolgok, amelyek nem múlnak rajtad.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 Én egy ilyen ember vagyok, aki sokat vacinál, és amikor eldönti, akkor meg beláll. És öm, most élvezem azt a szabadságot, amely abból származik, hogy semmilyen belsőkétei nincs bennem azzal kapcsolatosan, amit csinálok. Magyar, azért. most röpülsz. Igen. Azt kérdezem tőled, hogy honnan tudod azt, hogy jól csinálod-e vagy sem? Ö...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 Egyébként minden, ami körülöttünk történt az elmúlt napokban, önmagában azt, hogy az előválasztáson a részvétel, az tényleg háromszor akkora a nagyjából, mint amennyit én reméltem. Azok a pozitív visszajelzések, amelyek hozzá azok az eredmény szempontjából is. Nagyon biztos tovább, bár én tényleg most éppen az ATV-ből jövök, és ott is elmondtam ezt, és most is ami, amit most szeretnék mondani, tulajdonképpen mivel magas részvétel van, ezért senki nem fog tudni belekötni abba, hogy akkor mi az eredmény, mert hogyha ha pár ezer ember szavazott volna, akkor újra kinyílt volna ez a kérdés, hogy akkor ez elég -e, meg, vagy akkor jó ez így, meg nem tudom mi. Így most már, hogy sokan szavaznak ez. Abban az életemben hogy az eredmény mindenképpen legitim lesz. És én vagyok érdem, hogy vagy kapok egy óriási támogatást arra, hogy megyek tovább a fölpogármesterségért, vagy pedig azt a dilemmát, ami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 Ugye először a jobb oldal is sajtó arról jött, hogy érdektelenségbe torkolik ez az egész. Ezt szerintem nem nagyon lehet mondani. Igazából nem tudom, hogy miért szed szóval az előre. Azt kell, hogy neked hanem. mondjam, hogy, hogy én a Navrasics-sal is az előbb hosszan uh, értelmiségiztem, ami tőlem mm -hmm. nem álltával. Én tegnap láttam az EHO televízióban, de lehet, hogy a hírtelevízió, tehát ez valami kurva, nagyon jó, hogy, hogy az ATV közte van nálam, ugye a hirtévének, nek és a, az EHO tv mint valami szendvicsben. Uh, és Kovács Andrea beszélgetett Gulyás Gergelyel, és az,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 Az úgy tűnik, hogy igaz, az nem igazolja az élet, például a Fidesz meg fogja -e hackelni. Hát nyilván én nem tudom, hogy hány olyan szavazó van ebben a kb. 20-30 ezerben, aki elment, és valójában úgy rossz hiszemű szavazó tehát nem azért jött, hogy a jel mondja a véleményét, hanem azért, hogy valamilyen szinten manipulál. Ez egy még a másik De... nagyobb elhagyom. Már én, én azért mondom, hogy, hogy, hogy most én értem, hogy most akkor most világos egy csomó tapasztalatunk van, ami, ami alapján azért, mivel a Fidesz eddig ezért nem foglalkozott, ezért láthatóan van egy zavarodottság, de ez nem biztos, hogy így maradt. Hát Te nem tettek, biztos, mind? hogy zavarodottság, nem tudják eldönteni, hogy most gáz vagy fék. Igen, szerintem úgy nem akarták ezt felemelni, nem foglalkozták el egyáltalán. Azt gondolták, hogy akkor elmegy 5000 ember, és azt mondják, hogy ez nevetséges, és egy konzultáción két millióan vannak itt, meg 50 000, tehát, vagy öt tehát uh -huh. ezt, ezt lehet mondani. De ugye akik itt jönnek, azok nem konzultálnak egy levelező laponon, hanem beállnak a sorba, és, és ráadásul ugye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 hogy az akkor az úgynevezett hatos kategóriában lévő, tehát gyakorlatilag ezt a független világot kiseprűző törvényváltozásokat akkor még meg tudtuk akadályozni, voltak ebben fideszes szövetségesek is. Az akkori van azért volt még érdemi döntés, ahol én akkor análnök voltam. Tehát színházak ügyében, amit mondasz, ebben ezt aláírom van a döntés ebben a helyzetben nyilván maga a döntés rossz, hogy van egy ilyen törvényváltozás, ha már ezt valamilyen szinten kompenzálni kell, akkor nyilván a fővárosnak ezt a három és fél milliárdot valamilyen szakmai alapon kéne eldöntenie, és, és nem a főpolgármesternek legyen az egyébként a ja, felelősség. Az, az, éppen az, éppen az éppen hogy egy lehet az a képtelenség? Tehát azért úgy itt tétet, vagy nem tudom, ahogy szokták mondani, valamit lépett, most kiesett ez a szó, uh, amit szoktak mondani, uh, mert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 Nézd, jobban elmondtál, amit gondolok, mint amennyire én meg tudtam fogalmazni. Persze. De ugye itt az van, hogy Odatest az elmúlt 9 évben tényleg nagyon-nagyon sokat veszített az önkormányzatiságból. Nem a főpolgármester, hanem, a, hanem az önkormányzatiság, mint olyan. És ennek van egy ilyen, van egy ilyen ellentartása, hogy nyilván Tarros István részben, kommunikációs részben, meg rétező okokból,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 az a jobban létező entitás a magyar választópolgárok szemébe, mint a Fidesz, tehát ebben az értelemben bizonyos szempontból tényleg őt és valamilyen szinten között hogy ő választották. Úgyhogy az ilyen szempontból, amit mondasz, az teljesen igaz. Én, a, én biztosan em, tudom mondani, hogy az én főpolgármesterségem és adott esetben főpolgármesterségem értelme az meg abból származik, hogy, hogy pont fordítva működünk, tehát én akkor tudom ezt a várost adott esetben vezetni, vagy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 Szeretném mondani, hogy nem én mentem be, ezt én kértem. Tehát én olyan főpolgármester jelölt, akit, akit, mint mondjuk a parlamenti választásnál miniszterelnök előtt voltam, hogy volt egy politikai helyzet, amivel engem az élet előhúzott egy kalapból. Én ezt én nem akarok, mert ebben nem hiszek, mert ezt szerintem nem működik. Tehát ha budapestiek nem érzik azt, hogy érzettek abban olyan folyamatban,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 próbáljuk javítani annak érdekében, hogy a helyben lakó vállalkozásoknak tudjunk kedvezni, illetve látjuk azt, hogy a rendszer finanszírozása vagy pénzügyi fenntarthatósága szempontjából mik a helyes lépések. Tehát most tulajdonképpen azt tesszük lehetővé, hogy az uglóban működő vállalkozások gyakorlatilag bérletet tudjanak venni, részben maguknak, részben a munkavállalóiknak, ennek van egy díszabása, amit most ne kérdezz meg, mert fejből nem tudom,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 és azért, hogy azért a további bevételeink legyenek, illetve ne legyünk ellenséges viszonyban a, a, a helyben lakó lakópolgárokkán nem tudunk, mert ők ugye eddig is ingyen parkolhattak, vagy egy, egy eljárási díj megfizetése után gyakorlatilag ingyen parkolhattak, most a vállalkozások felé nyitunk, illetve hát az Uglobon lévő intézményekkel kötünk egyedi megállapodásokat, például a, és egy mondjuk, hogy a Stefáni Otamón Működő Hóvédségi kultúrás központtal is vannak ilyen egyedi megállapodásaink, amelyek Egyrészt nekik a, a vállalkozásoknak, intézményeknek jelentenek e, e, tulajdonképpen kedvezményeket, nekünk pedig bevételeket e, tudnak hozni, tehát ez egy ilyen győztes-győztes helyzet. E, és hát e, továbbra is gondolkodunk azon, hogy a, azok az zuglóiak, akik, e, mert ugye jelen, jelen, tehát folyamon, most az ilyen nagy lépés lesz ugye a, a fizetővezetek kibővítésében, ugye kiírtuk már a közbeszervést, hamarosan, Újabb zónából bővülünk, illetve a Bosniák környékén is, ugye a piac környékén is fizetős lett a parkolás. Tehát egyre inkább élik, élesedik az a kérdés, hogy de jó, de mi van azokkal az zoblolyakkal, vagy mi van az új parkolással olyan zoblolyák számára, akik nem a vezetben laknak, ezért ilyen szempontból ott nincsen anyagi jogosultságok, de a más pontján mennek iskolába, vagy éppen orvosi rendelőbe, hogy az, az a... a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 E, azt, hogy itt e, a lakhatás területén ugye próbálunk e, különböző utakon járni. egy Nyilván az egyik része az, hogy a saját... már e, e, éppen olvasok egy, egy jobboldali újságban egy cikket, egy helyi vezetőtől, aki lenyilatkozta, hogy egyetlen egy lakást sem újítottunk fel a önkormányzati Ciklusban, amihez hát sajnos kitűvel ezek terelni, mert 50 lakást felújítottunk, és igazából e, már nem is nagyon sok olyan lakás van, ami olyan társasházban van, amit érdemes egyáltalán felújítani műszakilag. Tehát lépünk elő szempontjából, de elindítottunk két dolgot, amit hamarosan kommunikálni fogunk, és szeretném ezt a lehetőséget is felhasználni. Egyrészt egy kicsit ilyen szabályozatlanul, de Van egy univerzett életjáradék program, ami ugye arról szól, hogy idős emberek, akiknek jellemzően nincsenek örököseik, megvan a, a lakásuk, de nincs a jövedelmük alapján el tudnak magukat tartani, azokkal az önkormányzat korábban is kötött már életjáradék szerződést, és ez jó az önkormányzatnak is, mert egy hosszú távú.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 ugye korábbi döntésünk végrehajtásaként itt ezzel párhuzamosan meg fogunk hirdetni egy önkormányzati lakásügynökségi szolgáltatást, ami pedig arról szól, hogy azok az óvai lakástulajdonosok, akik a lakásukat valamilyen okból nem hasznosítják, és ez azok jellemzően az, hogy annak esetleg olyan a műszaki állapota, hogy ez nem működhet, vagy esetleg bizalmatlanok a magán magánlakbérpiacra e, e, kapcsolatosan, azoktól az önkormányzat vázik kibérnék, a lakásokat egy, egy meghatározott és világos szabályrendszer szerint, és ő adja adott esetben tovább olyan akik a mi lakás rendszerünk szerint erre rászorultak lehetnek. Tehát gyakorlatilag egy ilyen közvetítő szerepet vállal az önkormányzat. Ennek nagyon pozitív tapasztalatai vannak, ahol már ez működik, például a Szombathelyen Magyarországon, illetve nemzetközileg ez egy bevett intézmény. Ezt is szeretném meghirdetni, felmérni az igényeket, és ennek megfelelően megalkotni a részletes jogszabályokat ezeknek a működéséről. Tehát aki aki abban a helyzetben van, hogy ö, idős ö, ember ö, ismer, vagy maga is ilyen helyzetben van, aki esetleg érdekelhet egy éves járádi program iránt, vagy olyan ingatlan tulajdonos, akinek üresen álló lakása van, és nem tud vele mit kezdeni, de szívesen hasznosítaná, azok az elkövetkező napokban hetekben megfigyeljék az okai lapokat és az okai honlapot. Nagyon szépen köszönöm, és akkor az a kérés, hogy ne tegyed le. Köszönöm szépen, kis türelem. É. Ha már zene szól 061490999 és 0636776 akar neki élni vele. Egyszer a disznotor. Jó reggelt! Jó reggelt! Most magam minősítve minősítvén valószínűleg nem minden, amit aznapról tudni kell, vagy érdemes. De én beírtem ennek a hét diktátor úrnak a, a, a, a az általamos hallott sorait a gukiba. Ilyen még nem volt. Nem találja. RTP. Bárki más? 0614890999 és 06367711615.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 most nem telefonálnak, akkor 9 óra után sem fogom ezt felajánlani. Illetve ha most nem telefonálnak, akkor 9 óra után nem ajánlom a lehetőséget. 0614890999 és egy először. Másodszor. A Reggelt kívánok, Lett! A vonalban bácska János. Érdekes dolog, szóval, ugye én naponta most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 Én nem, nem éreztem olyan felvet, a felvetésében, hogy most igaza kell legyen, vagy ne, vagy ebben nekem <gül> döndenem kéne, hogy ennek igaza van, hogy nincs igaza. Hát vannak uh, város életében megoldandó feladatok. A feltéterendszer egy kétszétű önkormányzati rendszer, és uh, egy ekkora városnak a fejlesztése az igen sokrétű és igencsak nagy uh, feladat. A másik irány pedig, vagy hát nem irány, hanem megközelítés segíthet, hogy egyeztetés, egyeztetés, egyeztetés, és ez pedig van. És Jó, pedig... csak az a kérdés, hogy nem nőnek-e túl nagy számban az egyeztetési partnerek, miközben maga a feladat nem változik? Tehát nem lesz -e egy gyereknek hirtelen több anyja? Én is valami családi analógiát próbáltam keresni, de nem... Nem sikerült ennyi idő alatt hirtelen. Nekem sikerült. Eh, Bocsán. Hát, de hát nem mondod konkrétat, hát, De, de úgy nem, hát gyerek e gyerek ne, hogy nem, egy történetek több anyja ne. van, miközben több anyja nem lehet. Több apja még csak lehet, mert ugye van mostóapja és édesapja. De nem, hát jó, jó esetben szerencséses, ezben négy nagy szülő keresztapa. én, kereszt, én szándékosan apja, mondtam, hogy több anyja. Tehát hirt, hirtelen önnek több emberrel kell egyeztetnie, vagy több emberre kell odafigyelnie egy is ugyanazon dolog kapcsán, mint mondjuk egy vagy két évvel ezelőtt. Hát nem, mert ezek nem olyan feladatok, amit én csináltam volna eleve, feltétlenül. De uh, nem is állna jól, meg nagy falat is lenne. Oké, okay, akkor másképp kérdezem, és egyébként és ez, ez, és ez a dolgok megoldását egyszerűsíti, miközben a szereplők számát növeli? Hát fogalmam nincs, hát majd meglátjuk. Hát most előre, hát de Jó, most hát előre hát, fanyalog, de tényleg előre Én nem előre fanyalog fanyalogok, én, én azt kérdezik, szóval. most már nincs előre. Tehát most már itt azért némileg benne vagyunk apró. Hát vegyünk de, egy Isten konkrét egyet.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 de hát nagyon sok ilyen uh, dologra hivatkozhatnánk mások életébe, és teljesen mindegy, hogy Bencky, Tarlós, vagy bármilyen éráról beszélünk. Akkor vegyünk konkrét dolgokat, nem hogy ez nem lett volna konkrét. Azt írja hát. az új... Igen?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 Ezen kívül a rádei gyűjtemény is kért segítséget, raktározási célból, tehát benne, benne vagyunk a napi mentésbe és munkában, mi is. A február 18-as egy késleltetett kezdés, tehát a szemeszterek, vagy nem tudom éppen a Károlin, hogy megy az év, hogy trimester van, vagy, vagy hogy megy, de, de valamilyennyivel később kezdődik az, aminek kezdődni kell,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 nem építkezés, nagyon-nagyon sok építkezés, én, szinte minden fel kell, most azon a körnéken építkeznek, meghatta magáét a felelős, az is, aki nem ellenőrizte, és az is, aki kiadta úgy, hogy nem ment ki a helyszíré, és nem nézte meg, hogy ha ott lakna, mondjuk a szomszédházba, mert én ezt kérem szemléletként a kollégáktól, hogy tessenek úgy csinálni, mintha ott laknának a szomszédba, és ahhoz képest tessenek kiadni engedélyeket, vagy bármi, és a teszélyben még velem alá is íretjen.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 nagyon szeretik, és én két tonnak közül szokott egy-egy ilyen napon, ami Más, hogy a polgármester hivatalált a beszerzésre került, ezt még régen úgy mondták, hogy beszereztek, négy darab defibrillátor készüléket az akut szívhalál megelőzése érdekében, és van tüntetve, hogy ezek hol mindenhol találhatóak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 de lehet, hogy volt, vagy csak a vitának hívünk uh, akármilyen párbeszédet. Tehát éles vitára én nem emlékszem. Uh, 41 olyan ház van Ferencvározban, amelyik bontásra vagy felításra vár még. Emögött nagyjából egészsében 800 olyan család uh, húzódik meg, illetve él ezekben a házakban, ahol alacsony komfortfokozatú lakáson. A Halber 4 is egy ilyen és a, annak a módja, hogy ezek a házak komfortosodjanak, illetve hát azoknak az élet, akik ilyen házakból laknak, az egyik az, hogy eladjuk a, a területet, ehhez előtte teszek, akiket az ott lakókat, és az eladásnál, ö, ö, hát a vita igen, tulajdonképpen arról vitatkoztunk, hogy mennyi a helyes ár tehát mi lehet a helyes ára egy ilyen ingatlannak,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 Túl ezen, tehát is nem is szeretnék tisztelennek lenni, hiszen egy polgármestertársról van szó, vagy társul, képviselő képviselőtársakról van szó. Nem különösebben hatotta meg a Ferencvárosi közéletet, ahogy így észrevettem. Van-e olyan, amit kérdéstől függetlenül szeretne elmondani, mert fontosnak tartja Ferencváros kapcsán? Nincs. Nem látok ilyesmit. Nagyon sok jó programunk van továbbra is az időskori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 061-489-0999, -06 Távol létemben pedig dörö.fi alajanaskukac, gmail.com. Figyelek, ha van mire!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 06148 és 063677 figyelek, a van mire. Reggelt. Azt hittem, hogy más megkérdezi, én csak most tudtam telefonálni, hogy mi történt tegnap a műsorával. Hát, ő mit tapasztalt? Hát, hogy fél nyolctól, vagy még korábbról egy szám ment ismét idézés számnak egy része, és azt hittem, hogy technika hiba. De jól hitte. Jó, akkor köszönöm szépen.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 061 489 099 -9, és 06 -7 -7 -1 -1 azt kellett volna mondani, hogy most éppen úgy érzékel el, mint haja volna, mert óvattal itt a túlzott optimizmussal. Óhaj, oh, sóhaj, panasz. hogy uh, uh, lenne egy adott uh, megoldási javaslatunk az életem számára, hogyha esetleg meg tudjuk, hogy ki kell ezzel kapcsolatban keresni. Elnézést, nem értem, amit mond. <síns> jó reggelt kívánok, hallom most engem? Igen. Köszönöm szépen. A civil rádiót hallgattam éppen, ott hangzott ez telefon a telefonszám, jó? Telefonszámot hívok? Majd kiderül, igen. Jó, köszönöm szépen. Az imént hallottam, csak lemaradtam az adás egy részéről, hogy az egyik egyetemen tűz ütött ki, Igen. és ezzel kapcsolatban oktatásra, raktározásra az intézmény bizonyos helységeket keres. Uh -huh. Ezt, ha amennyire az információ helyett áll, helyet álló, bocsánat. Egy kerek hete volt tűz a 9. kerületi református kolikumban. Uh, igen, a kollégiumban volt akkor, tűzlem az egyetem, értem. Jó, uh, ez egy, egy picit akkor megváltoztatja a dolgot, viszont nagyon szépen köszönöm a információt, uh, felkeressük őket, és hogyha tudunk segíteni ebben, akkor próbálunk segíteni. Nagyon szépen köszönöm, és további szépen volt a közöttnek. Szívesen én a Jóistennel beszélgettem, vagy a tűzoltókkal, vagy egy nagy raktár központ vezetőjével, de erre már nem fogjuk tudni megtudni a választ. Vagy igen. Bárki más? Óhaj, sohaj, panasz. Egy perc múlva lesz Kerenc